Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шанари, розділ 53. Його там знайшли ельфи, і за наказом Андера Елеседіла віднесли його до Арборлону. Занадто приголомшений втратою Амберл, щоб сперечатись, з лихоманкою в тілі, він дозволив забрати себе, його принесли до маєтку Елесиділів, в тишу й тінь кімнати, де і поклали в ліжко. Ельфійські лікарі промили й перев'язали його рани та поранену руку, напоїли гіркою рідиною, яка викликала сонливість, і дбайливо загорнули в ковтри. Потім вийшли, тихо причинивши за собою двері. За лічені секунди Віл уснув. Вілу вважалось, що він блукає в глибокій, непроглядній темряві, безнадійно блукаючи. Десь там була Амберл, але він ніяк не міг її знайти. Він кликав, а відповідь була слабкою і далекою. Поступово він усвідомлював, що є ще хтось холодний, злий і знайомий. Істота, з якою він вже стикався. Наляканий віл починав бігти все швидше і швидше, продираючись крізь павутиння чорної тиші. Але істота переслідувала його, не видаваючи жодного звуку. Але він все одно відчував її, яка тримається завжди на крок позаду. Нарешті пальці істоти торкались його, і він кричав від страху. І ось раптом Темрява зникала. Навколо сади, красиві, багаті. Істота зникала. Його охопило полегшення. Він знову у безпеці. Але в наступну мить земля під ногами прогнулась, і він піднявся у повітря. Раптом він бачив, що чорна хвиля за садами повільно насувається, нагадуючи океан, в якому неодмінно віл потоне. У вітчаї він обернувся, щоб знайти Амберл, і побачив, як якась безголоса примара промайнула через центр саду, а потім зникла. Знову і знову він кликав, але відповіді не було. І ось чорна хвиля накрила його. Юнак почав тонути. «Амберл!» Він прокинувся, здригнувшись. Тіло було мокрим від поту. На маленькому столику біля дальньої стіни – Єдина свічка. Тіні огортали кімнату, над містом лежали сутінки. Віл Омсфорд. Юнак обернувся на звук імені. Висока постать у шатах сиділа біля його ліжка, чорна й безлика, на тлі слабкого відблиску полум'я. Юнак повільно кліпнув Аланон. А потім він усе згадав. Гіркота заворушилась настільки відчутна, що навіть був смак. Він нарешті заговорив, от тільки голос був тихим шипінням. Ти знав, Аланон, знав увесь цей час. Відповіді не було. Сльози застилали очі. Він згадав ту першу ніч, коли зустрів Друїда. Вже тоді він знав, що Аланону довіряти не потрібно, флік попереджав що друїд – людина з таємницями, які добре приховуються. Але як він міг це приховати? Чому ти мені не сказав?» Слова пролунали пошепки. «Ти ж міг!» У тіні капюшона стався якийсь рух. «Тобі б це не допомогло, юначе!» «Це не допомогло б тобі! Ти це маєш на увазі?» «Ти використав мене, змусив думати, що я зможу захистити Амберл від демонів. Ти сказав, що якщо вона безпечно повернеться до Арборлона, то все буде добре. Ти знав, що я в це вірю, і знав, що це неправда». Друїд мовчав. Віл недовірливо похитав головою. «Ти не міг принаймні їй сказати...» «Ні, хлопче, вона б не повірила». Це було б занадто багато для неї. Згадай, що сталося при нашій розмові у Гавенстеді. Вона все ще не вірила в те, що обрана. Вона наполягала на тому, що сталась помилка. Ні, вона б мені не повірила, не тоді. Потрібен був час, щоб вона дізналась правду про себе і її усвідомила. Такі речі не можна пояснити. Такі речі відкриваються самі. Голос Омсфорда тремтів. Слова, Ланон? Ти вправно ними користуєшся. Ти легко переконуєш. Тобі так вдалося зі мною один раз, так? Але зараз не вийде. Я знаю, що ти винен. Тоді зрозумій, що я водночас і не винен. Тихо відповів Друїд, нахилившись уперед. «Остаточне рішення було за нею, не за мною. Я не був присутнім, коли вона вирішувала. Я лише подбав про те, щоб у Амберл був вибір. Я зробив це і нічого більше». «Нічого більше? Ти подбав про те, щоб вона прийняла потрібне рішення, так? Я б не назвав це «нічого більше». «Я подбав про те, щоб вона зрозуміла». «Які наслідки матиме її рішення? Яким би шляхом вона не пішла? Це дещо інше!» «Наслідки?» Голова Віла злетіла з подушки. Раптово він розсміявся, іронічно. «Та що ти знаєш про наслідки, Аланон? Ти хоч знаєш, що вона для мене значила? Ти знаєш?» Сльози потекли по обличчю юнака. Повільно він знову ліг. Відчуваючи чомусь сором, уся гіркота витекла з нього, боліла порожнеча, що залишилась. Він відвів погляд від друїда вони обоє мовчали. У темряві спальні їх м'яко торкався відблиск самотньої свічки. Минуло багато часу, перш ніж юнак знову заговорив. Виходить, тепер усе скінчено, її більше немає. Може, ти хоча б усе поясниш? Друїд мовчав, згорбившись, а коли нарешті заговорив, то майже шепотів. Слухай, хлопче, це дивовижне створіння, дерево, елкрі, жива частинка магії, утворена з'єднанням людського життя з вогнем землі, створена ще до великих війн. Ельфійські чарівники задумали її, коли демонів було остаточно приборкано і виникла потреба не допустити, щоб вони знову загрожували країні Фейрі. Ельфи, як ти пам'ятаєш, не були жорстоким народом. Збереження життя було їхньою метою і роботою. Навіть демонів вони не хотіли винищувати. Вигнання здавалось найбільш прийнятною альтернативою. І вигнання це повинно тривати тисячі і тисячі років, і в місці, де ніхто нікому не зможе завдати шкоди. Тож ельфійські чарівники використали свої найпотужніші чари, ті, що вимагали найбільшої жертви, добровільного дару життя. Саме цей дар дозволив з'явитися на світ Елкрі і створити заборону. Друїд якусь мить помовчав. «Ти повинен зрозуміти ельфійський спосіб життя, природу, кодексу, який регулює цей спосіб життя, щоб оцінити, що насправді являє собою Елкрі і чому Амберл вирішила стати нею. Ельфи вірять, що вони в боргу перед землею, бо вона є творцем і годувальницею усього живого». Ельфи вірять, що коли хтось бере від землі, то повинен віддати щось натомість. Ця віра є традиційною. Їм дано життя, тож треба і віддати життя. І вони досягають цього, намагаючись кожен по-своєму подбати про те, щоб усе було в безпеці. Елкрі – лише продовження цієї відданості. Вона є втіленням віри в те, що Земля та Ельфи взаємозалежні. Елкрі – це поєднання, задумане для захисту від зла, яке може знищити усе. Амберл це зрозуміла. Побачила єдиний спосіб врятувати Західний край. Побачила, що потрібна жертва. І була готова стати Елкрі. Вона побачила, що насіння, яке вона носить – може отримати життя тільки через відмову від себе». Друїд зробив паузу і повільно нахилився вперед. «Ти розумієш, що перша Елкрі теж була жінкою. Не випадково ми кажемо «вона». Елкрі завжди жінка, бо тільки жінки можуть відтворювати собі подібних. Чарівники передбачили цю потребу в продовженні роду, Хоча й не могли передбачити, як часто це буде потрібно. Вони обрали жінку, дівчину, яка, як я гадаю, була дуже схожа на Амберл, і перетворили її. Потім створили орден обраних, щоб про неї піклувались, і коли прийде час, мати можливість вибрати наступницю. Але протягом багатьох років вона обирала чоловіків, а не жінок. Було лише кілька винятків. В історіях не записано, чому. Навіть Елкрі сама вже не знала. Вибір робився за звичкою протягом дуже-дуже довгого часу. Вона обирала жінок лише тоді, коли в цьому була потреба. Є багато питань, на які можна сказати можливо, але точної відповіді я не знаю. У будь-якому разі, коли вона обрала Амберл, Елкрі підозрювала, що вона, можливо, помирає. Звичайно, вона не була впевненою, адже була першою в своєму роді, і ніхто не знав, коли настане її смерть або які ознаки цього будуть. Справді, взагалі-то, були ті, хто вважали, що Елкрі безсмертна, та й фізичні характеристики частини її тіла, що була людською, вже давно перетворились на щось інше, тож ніякої впевненості. І, скоріш за все, були й інші моменти в її житті, коли вона вважала, що помре, і обирала дівчину усього кілька разів. Востаннє це було 500 років тому. Я не знаю, що Елкріс понукало до цього, тож не питай» це взагалі неважливо. І ось Амберл стала обраною, першою жінкою за 500 років. Ельфи неабияк здивувались, але вибір Амберл мав набагато більше значення, ніж будь-хто міг собі уявити, тому що Елкрі, роблячи свій вибір, дивилась на дівчину як на можливу наступницю, і навіть більше. Вона дивилась на Амберл, як мати на свою ще ненароджену дитину. Дивно, ти можеш заперечити, але зважно обставини. Якщо дерево загине, вона дасть насінину, і ця насінина та Амберл стануть одним цілим, новою Елкрі, народженою принаймні частково від старої. Вибір Амберл був зроблений з таким передбаченням, і він неодмінно тягнув за собою багато з тих почуттів, які мати відчуває до дитини. Фізично жінка, яка була Елкрі, змінилась, а от емоційна частина залишилась. Щось дерево відчуло в нашій ельфійці. Ось чому вони були такі близькі. Аланон зупинився і на мить задумався. На жаль, саме ця близькість. З часом стала причиною проблем. Коли я вперше прибув до Арборлону, пробуджений загрозою приходу демонів, я пішов до садів життя, щоб поговорити з Елкрі. Вона розповіла, що після того, як обрала Амберл, вона спробувала зміцнити узи. Зробила це, тому що відчувала, що хвороба всередині зростає. Елкрі усвідомлювала, що помирає. Насіння, яке вже тоді почало формуватись, мало бути передане Амберл. Помираючи, вона відповіла дівчинці тим самим материнським інстинктом. Вона хотіла підготувати її до того, що буде. Щоб вона побачила, яку красу і благодать миру може дати. Вона хотіла, щоб Амберл змогла оцінити, що означає стати одним цілим із землею побачити еволюцію з роками, відчути зміни. Коротше, гадаю, вона хотіла пояснити про процес дорослішання, яке знає мати, але не знає дитина. Віл повільно кивнув. Він думав про сон, який вони з Амберл бачили разом після того, як король Срібної ріки врятував їх від демонів. У тому сні вони шукали одно одного – він у прекрасному саду, від якого аж дух перехоплювало, а вона у темряві. Кликала його, але він стояв і не відповідав. Ніхто з них не знав, що це сон пророцтво. Ніхто не розумів, що король Срібної ріки дав змогу побачити те, що мало статись. Друїд продовжував. Елкрі мала добрі наміри, але була надто завзятою. Отож і налякала Амберл. Ельфійка ще не була готова до переходу. Вона злякалась, розсердилась і покинула Арборлон. Елкрі нічого не зрозуміла і все чекала, що Амберл повернеться. Коли хвороба стала незворотною і насіння повністю сформувалось, вона покликала до себе обраних. Але не Амберл? Вілтепер слухав уважно. Ні, не Амберл. Бо вважала, що наша ельфійка прийде сама, розумієш? Вона не хотіла посилати за нею, тому що коли зробила це раніше, то ще більше відштовхнула дівчинку. Елкрі була впевнена, що як тільки Амберл дізнається, що вона помирає, то приїде. На жаль, часу залишилось менше, ніж вважалось. Заборона почала руйнуватись. Вона не могла її підтримувати. Прорвались демони, обрані в биті, всі окрім Амберл. Коли з'явився я, Елкрі була у відчаї. Вона сказала, що потрібно знайти Амберл, тож я вирушив на пошуки. На обличчі юнака знову з'явився відтінок гіркоти. «Тоді в Гавенстеді...» «Ти знав, що Елкрі досі вважає Амберл обраною?» «Так, знав». «І ти знав, що вона дасть Амберл насіння, яке треба виносити?» «Я позбавлю тебе від зайвих питань. Я знав усе. Історії друїдів у Паранорі відкрили мені правду про те, як з'явилась Елкрі. Правду про те, як вона повинна знову з'явитись на світ». Зрозумій дещо, юначе, я теж піклувався про дівчинку. У мене не було жодного бажання обманювати її, якщо ти, звісно, хочеш назвати мою бездіяльність обманом. Але було необхідно, щоб Амберл відкрила для себе правду іншим шляхом, ніж через мене. Я дав їй завдання, яке вона мала виконати, але не дав мапу, яка б пояснила, що й куди. Я вважав, що вибір, який може бути необхідним, їй треба зробити самій. Ні ти, ні я, ні будь-хто інший не мав права обирати за неї. Тільки Амберл. Омсфорд опустив очі. Можливо. І можливо було б краще, якщо б вона з самого початку знала, де закінчиться шлях. «На який ти її направив?» Юнак повільно похитав головою. «Дивно. Я думав, що якщо почую правду, то це допоможе. Але не допомагає. Зовсім». Настала довга мовчанка. Потім Вілл знову підняв очі. «В будь-якому випадку, мені здається, я не маю права звинувачувати тебе у тому, що сталося». «Ти зробив те, що повинен був, я це знаю. І розумію, що обирати повинна була Амбарл, але втратити її ось так – це важко». Друїд кивнув. «Мені шкода, юний Омсфорд». І почав підійматись. Віл раптом запитав. «Чому ти розбудив мене зараз, Аланон, Щоб це сказати?» Друїд випростався. «Чорний і безликий!» «Щоб сказати це тобі і попрощатись, Вілл Омсфорд!» Юнак витріщився. «Попрощатися?» «До нових зустрічей, хлопче!» «Але ти куди підеш?» Відповіді не було. Віл відчув, як його знову хилить в сон. Друїд дозволив йому поринути в дрімоту. Юнак уперто боровся. Були речі, які ще треба сказати. Аланон не міг залишити його отак, зникнувши вночі так само несподівано, як і з'явився. В плащі і капюшоні неначе злодій, який боїться, що навіть найменший проблеск обличчя видасть його. Раптова підозра промайнула в його голові в ту ж мить. Юнак кволо простягнув руку і вхопився за передню частину мантії друїда. «Аланон!» – тиша заповнила маленьку спальню. «Аланон! Покажи мені своє обличчя!» Якусь мить здавалось, що друїд його не почув. Просто стояв біля ліжка та дивився вниз. Юнак чекав. А потім великі руки друїда потяглись вгору та відкинули капюшон. «Аланон!» – прошепотів Вілл Омсфорд. Волосся і борода друїда – Колись вугільно-чорні були пронизані сивиною. Друїд постарів. «Це ціна, яку доводиться платити за магію!» А Ланон повільно і глузливо посміхнувся. «Цього разу, боюсь, я використав магії занадто багато, і вона висмоктала з мене більше, ніж я хотів віддати. Існує лише стільки, скільки відведено кожному з нас, юначе» лише стільки і не більше. Аланон, мені шкода. Поки що не йди!» Друїд знову натягнув капюшон і, узяв рукою руку Віла. Мені справді потрібно йти. Нам обом треба відпочити. На добраніч. І спробуй не думати про мене поганого. Я вірю, що Амберл так не зробила б. Втішайся тим, що ти, цілитель а цілителі повинні зберігати життя. Ти це і зробив. Урятував ельфів і увесь захід. І хоча Амберл, здається, тобі зараз втраченою, пам'ятай, що її завжди можна знайти в межах цієї землі. Лише доторкнись до неї, і вона буде з тобою. Друїд відійшов у темряву та загасив полум'я свічки. Найди! Сонно покликав Віл. Прощавай, Омсфорд! Виринув з туману глибокий голос. І скажи фліку, що він був правий щодо мене. Йому це сподобається. Аланон, тихо пробурмотів юнак і заснув. Друїд вийшов до тьмяно освітленого коридору будинку Еласиділів. Коридорами патрулювала внутрішня гвардія. Ті ельфи, що залишились після війни. Вони розступились перед друїдом. Щось у його погляді підказало, що треба так зробити. І через мить він вже стояв в кімнаті ельфійського короля. Двері за ним тихо зачинились. Тьмяно кімнату освітлювали свічки. Вікна стояли зачинені, штори опущені. На широкому двоспальному ліжку в дальньому кінці лежав евентін загорнутий в бинти та ляні простирадла. Поруч з ним, у плетеному кріслі з високою спинкою, дрімав Андер. Аланон мовчки підійшов до них і зупинився в ногах ліжка. Старий король спав. Його дихання було уривчастим і повільним. Шкіра кольору нового пергаменту. Йде кінець епохи, подумав друїд. Вони всі зараз підуть. Усі, хто протистояв володарю чорнокнижників. Усі, хто допомагав шукати меч Шанари. Усі, крім Омсфордів, Ши та Фліка. Похмура, іронічна посмішка повільно пройшла по його губах. Ну, і його, звичайно. Він завжди буде поруч. Під ляним покривалом заворушився Евентін. Ось воно, сказав Аланон. Уперше цієї ночі на суворому обличчі з'явився відтінок гіркоти. Друїд мовчки відійшов у тінь, у глибину кімнати, і став чекати. Андер Лесиділ прокинувся з першими променями сонця. З затуманеними від сну очима він насторожено оглядав порожню спальню, шукаючи привидів, яких тут не може бути. Страшне відчуття самотності охопило його. Так багато з тих, хто мав би бути тут, померли. Аріон, Пінданон, Кріспін, Елронтей, Керрін – усі мертві. Він відкинувся на спинку плетеного крісла, не відчуваючи нічого, окрім болю в сухлобах і м'язах. Як довго він проспав? Принц не знав відповіді. «Гайль, скоро повернеться». Принесе їжу й питво, вони разом продовжать це пильнування, доглядаючи за королем. Вони будуть чекати. Спогади переслідували його, про батька і про те, що було. Примарні образи минулого, про часи, місця і події, яких більше ніколи не буде. Нагадування були гірко-солодкими. Зрештою, Принц волів би, щоб спогади залишили його. Раптом він подумав про батька та Амберл, про особливу прихильність, яку вони відчували одне до одного. Тепер її немає. Усе зникло. Навіть зараз важко було збагнути трансформацію, якої зазнала Амберл. Йому доводилось постійно нагадувати собі, що все це насправді не вигадка. Він усе ще бачив маленького крилатого вершника Перка, який розповів про те, що бачив. Його дитяче обличчя, вражене і налякане водночас, рішуче і занепокоєне. В його словах не можна сумніватись. Принц відкинув голову назад і заплющив очі. Мало хто знав правду. І він все ще не вирішив, чи має все залишатись так, як є. «Андер!» Принц різко встав і подивився у проникливі блакитні очі батька. Він був настільки здивований, що просто не міг нічого зробити, просто втупився у старого. «Андер!» «Що сталося?» Голос короля лунав у тиші. Принц швидко опустився на коліна. «Все скінчено!» Тихо відповів він. «Ми перемогли!» «Демони знову замкнені! Елкрі...» Він не зміг закінчити. Не було слів. Рука батька вислизнула з-під покривала і взяла його за долоню. «Амберл!» Андер глибоко вдихнув. На його очах з'явились сльози. Принц змусив себе зустрітись з батьком поглядом. «У безпеці! Відпочивай!» – прошепотів він. На обличчі батька прослизнув слід посмішки. Король закрив очі і через мить помер. Аланон постояв у тіні ще кілька хвилин, перш ніж зробити крок уперед. «Андер!» – тихо покликав він. Принц підвівся, відпускаючи руку батька. Він помер, Аланон. «І ти тепер король!» Тож керуй так, як він. Андер обернувся. Ти знав, Аланон? Я часто запитував себе з часів перших битв. Ти знав, що все так станеться? Що я стану королем? Я не міг запобігти тому, що сталося, ельфійський принц. Повільно відповів друїд. Я міг лише підготувати тебе. То ти знав? Аланон кивнув. «Я знав, бо я друїд!» Андер зітхнув. «Зроблю тоді усе, що зможу, Аланон». «Отож, у тебе все вийде, Андер Елесиділ!» Друїд дивився, як ельфійський принц повернувся до короля і дивився, як він вкриває батька, як сплячу дитину, а потім опускається на коліна біля ліжка. Аланон повернувся. І безшумно вислизнув з кімнати, з маєтку, з міста. Ніхто не бачив, як він пішов. На світанку віла Омсфорда обережно розбудили. Сріблясто сіре світло просочувалось крізь зашторені вікна, переслідуючи схасаючу темряву. Юнак повільно розплющив очі і побачив Перка. Віл? На обличчі маленького крилатого вершника була маска серйозності. Привіт, Перку! Як ти себе почуваєш? Гадаю, трохи краще. Це добре. Перк спробував швидко посміхнутися. Я хвилювався. Я теж. Хлопчик присів на край ліжка. Вибач, що розбудив тебе, але не хотів летіти, не попрощавшись. То ти вирушаєш? Хлопчик кивнув. Повинен був ще вчора ввечері, але Геневен потрібен був відпочинок. Він дуже втомився після перельоту. Але я мушу летіти зараз. Повинен був повернутися у Вінгов ще два дні тому. Вони, напевно, мене там шукають. Але зрозуміють, коли я поясню, що сталося. На мене не будуть сердитись. Сподіваюсь, що ні. Мені б цього не хотілося. Дядько Дейн сказав, що він їм усе пояснить. Ти знав, що мій дядько Дейн був тут, Вілл? Його прислав мій дідусь. Дядько сказав, що я поводився, як справжній крилатий вершник. Сказав, що те, що ми з Геневеном зробили, було дуже важливо. Віл злегка привстав. Так воно і було, Перк. Дуже важливо. Я ж не міг просто залишити тебе. Я знав, що знадоблюсь. І ти нам став у пригоді. І мені здається, дідусь навіть лаятись не буде. Я теж так думаю. Перк подивився на свої руки. Віл. Мені шкода, що так сталося з Амберл. Мені справді шкода. Я знаю. Вона справді була зачарована так, її зачарували, тому перетворилась вона на дерево. Це було те, чого вона хотіла, так? Перетворитись на дерево, щоб демони зникли? Так мало статись. Віл важко ковтнув. Так. Ти знаєш, я налякався. Я не був упевнений, чи мало це статись чи ні. «Це було дуже несподівано! Вона мені про це не говорила! І коли це сталося, я злякався!» «Я не думаю, що вона хотіла тебе налякати!» «Ні, я теж так не думаю!» «У неї просто було мало часу для пояснень!» Перк знизав плечима. «О, про це навіть і не кажи! Ми дуже поспішали!» Вони на мить замовкли. А потім крилатий вершник підвівся. Я просто хотів попрощатись, Віл, і чи не міг би ти якось завітати до мене в гості? Або я б завітав до тебе, але це буде не раніше, ніж я підросту. Родина не дозволить мені полетіти з заходу. Я приїду в гості, пообіцяв Віл. Незабаром. Перк махнув рукою і попрямував до дверей. Хлопчик доторкнувся до ручки, і він зупинився та озирнувся на Омсфорда. Віл. «Вона мені дуже подобалась! Дуже!» «І мені теж дуже подобалась!» – перк. Хлопчик коротко кивнув і зник у дверях. Кінець 53-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу.